Aste hartu goiz goiz behin, egun eta biar Euskaraz itza har, unaz zelemarekin antolatzen den basen afarroako, irugarren Euskararen urtaroa kari. Uriaren bederatzetik meretzirat, iraganen da, eta gurekin xantalergi, aiziritzeko hauza pesata makin maikin baso eskara teknikalaria. Egunon biar? Egunon? Egunon? La da, Euskararen tokia gibererat ari dela, Santalergi hau zapez gisa. Euskarat teknikalari bat askioteda basen aforo guzirako? Uu uh, ez ez ez ez. Oh, Hor oh, egia da batekin zinez ahont ez dela bate bate aski, uh, behar inuke erri elkarko bat kots, bat eskora teknikalari bat. Hor bada gaitzeko lan egia ere mua bizike hon da irutanoi eta hama herri e, zinez e, eta e, ere mu zabala eta bada e, ez da sekulan aski izanena batekin. Bainan bon, bat dugu bat deia. <laughs> eta justuki eh, matkin baso, itzultzen dauzugu zuriere galdera hori, ez zirea bakajik senditzen. Hori, ez dakit senditzen dutanak importantzia bari baduen edo ez, baina bai egia da nahi zukan lankideak bai bai honan eta bai gainateko eskualdeetan, baxena fagoan mailan, bada hori ere mu zabal bat kudeatzeko, eta zabala baino gehiago, da hainbat delibero guenetan, bai hatua dela, egenebita, bat irera irroita etxe, eta beste hain beste delibero bide, eta irroek helkargo, bera. Beraz, egia da balitaikela bai beste, beste lankide batzuen zuen lekoa hori duz daikabe. Distanziak, distanziak ez du erresten, hori, iroten noita amak erri, behar ba biztan leko porua, ala ez da bayonari komparatzen al, behinan, distanziak lana zailago bilakar azten du? Uh, bai, uh, begi biztakoa da, zailago dela, uh, naiz eta hor iru behielkargoetan uh, uh, ibiltzen uh, nahi zen Hala, uh, uh, pares parekoa funtsezkoa da, teknologia, teknologia behiak ere bizki geratuak izanik ere oartzen gira, eh? gure gure bizian, bizki importanta dela pares parekoa, beraz biztan dena uh, zailtzen duela, baina ez da ere uh, ezin nahi uh, traba bat. Eta Chantal erregi, zu, amikustak eta zure lujaldeak du, behar ba, mintzahari kopuru ikipiena. Eta justuki aldeoktatik ere, zu ditzen, ez zirea bakarrik senditzen lujalde horretan. Ez, ez dute jenen bakarrik senditzen nizala, e, justuztu hor, e, gidaritza bat zordean, hor, e, ipatzen ginoen behaz, be, az, be e, matxin ipska bat bakarrik zela, baina ez da antzi behar, e, bele dituela e, sortzi hau Uh, La ugarasiba iurritik bi, amikus e handetik eta bi, uh, ioldi ustibarritik. Uh, bon, eta em, amikusen ere, behar, behar daeran ere haute txak, hau, haute eskondeak pastatu eta paisa bon, uh, japiskabat aldatzen ari dela eta bon, uh, badugu lan uh, egia da badugu zerregin, baina bon, uh, gu gua hor dugu eta emeia ere hor dugu eta uh, matinen lana edo bere uh, teknikariaren lana egisteko ere guk ere behar ditugula indaxak eman uh, gure eskualdetik, uh, bakotsak uh, gure ahalekin uh, eta bere nana, pixka bat uh, ustartzeko. Euskarari buruz burdina berotu nahi duzue idazten duzue familietan transmisioa agabultztuz. Zeregin preeski familian entsibilizatzeko makin baso or, edo haut etxekin hogin uh, interesatu zizte? Uh, bai uh, beraz gure uh, lehenkintzetaike bat izan da, uh, pake euskara deitu uh, duguna, ohai pajealde mailan uh, gainateko uh, eskualde eta e elkago eta hiri elkagueekin erabaen duguna betan eta eperrekin ere, Hori uh, zen, apuzkat, uh, ala diagnostiko gisa edo gila, behar ginoen, uh, hemen alaike uh, lujalde eskualdunak zirela, Eta bergin nituela, bergin nuela erran jenderi be, uh, bakotxak bere familian, bere etxeko euskara be altsok batzela. Eta be, uh, monta zela berak ere transmititzia. Eta ez bakarrik eskolari edo gainateko egiturera ustia la, lan hori. Eta beraz uh, abia dugu Pake Euskara hori, hori da aita ama berri guziek, elazten zaien hor, uh, opari eta liburuzka bat, alakontxeilo praktikoak emanez, eta ere uh, nolazpai da sentxibiazio kampaina bat. Erraiteko familia transmisioa pizki importantea da, uh, eta kate oso baten baitan uh, kokatzen da, eskolaikin, urtzaindegiikin, eta eta hala. Euskararen urtaro hori hiru iru egielkargok antolatzen dute, beraz eta Euskararen erakunde publikoak ere, eta Italiak basen afarroko egi desberdinetan iraganen dira, Eta betit tokiko elkarte baten laguntzarekin harizizte, importanta da hori? Bai, gaiten alda biziki importanta dela, oartu gira be lehen edizioaz geroztik, eh, lehen edizioan bi mila hamajean gertatzu zelarigik dona paulen, gaitzeko dinamika sortu izan zen. Egeada, denbora gehiago ukan genuela orduan. Eta hor, haste, haste buru bat ez izan zen behaz uh, gertekari hori. Bi mila hamabian behaz uh, eskuararen urtarua bilakatu zen. Hama bost egun bostaldi bat, eh? eta egun, nagur, egun nagusia garazin uh, iraganez. Eta horre, egeada, beti dinamikaz sortu dela. Eta aldiuntan uh, iraganenda udazkenean, uh, boska kortik pastu baitira. Erda, eta gidaritza bat zordea ahra behitua izan baita kasik osoki. Uh, eta hor, Epea labur izanik ere, jala ere, ogoi eta lau partaidek uh, jardetsi dutela gure galdeari, gure proposamenari, begiz eskoraren urtaro baten antolatzeko. Uh, hor, uh, bai zerbitzu publiko, bai elkarte zinez, zinez, horien uh, uh, laguntza behar dugu eta esku esku uh, animazio dezberdinen proposatzeko uh, zinez, bai bai behar eskuada eta hula segitzen albalu bizikiun txalitaik. Euskaldo no publikoari zuzenduak zahizkioek ekitaldiak, baute da manerarik ere, Euskara ez takitenak, Euskara rat tekartzeko, matkin baso, itzulpen sistemak edo sensibilizatzeko horre e bere ziki Hypocondrite tout ce qui ekintza, euh bana um, Agian berezikiago, azken egunean hor lartzaa lehen bat da mintza plaza hor euskolegian eskolegietako hainbat soko, sokoetan hor garatzen den bezala mintzo dromoa, mintza plaza, mintza praktikak baitu hainbat izen eta hor da peskat, euskora zitza egiteko itura dutenen eta ez dutenen arteko kauzitze topaketa bat eta hor berdin lartzaa lehen, hamar honetan euskora ikasten ari diren edo, edo erabiltzeko paradagur util uten uh, jendea oro ubilzen alda uh, giru Uh, Ien dugu alaike indak berezi bat ere uh, ohjo eman dezagun liburuuzkan uh, programan egin uh, dugu euskara gutez bana ere emaiten dugu biztan dena posibilitatea programa ikusteko frantsesez webguneetan eta egin ere hitegino bat eta kasu eginez hala uh, eskora gutidakien batek ala guek uh, dezan ere kasu eginz. Hala badugu eh, beti elebaaen baddakigu zertan diren eta hemen eskualde eskoalduna iizanik ere beti bat dugu elebakaja goguan elburetai bat baita ere elebakajan biltzia gero ariburuz eta huai elebakaja dena eskualdun izaitia gero horbil horbilian. Eta Chantal, ergi hostion aipatu duzu sortzi autetxi bazirela talde ere maile horretan eta bon, azken erriko bozetan autetxia bertzale eta eskaldzaleak ebe sartu dira gehiago zu horren lekuko eta Indach berezibat, senditzen da, Euskar Renagalde, marka hona da? Uh, Indach sendituko dugu, behar ba, herriko etxegusien itzulia egina ukanen dugu larik, Hor, diushistua, be, uh, untsa, zure galdera biziki uh, egokia da. Uh, hor... Um, Eskoraren urtadua juntan egia da epea labur izan ez, dugula e, lan hori egin erriko etxeak buruz, e, nahi egin uelarik, baina eginen dugu ondotik e, baitira jaleere batxena faroan ogoitaz jauzap ez behi. Eta hori er, uh, eta egiten duzuna behaz eskualtzaile gehiago haintzigur. Eta hori egin ikusteat beharkudugu joan, uh, espikatzeko uh, teknikariaren lana zer den, zer egiten alden erri erriko etxe batean, uh, bere lanpo, lan posto bere uh, lan lanpostu ghi esker. Xantalergi Prishezki zurekin txegitzeko hau orain hala ere alaire haintzin kargu aldietan bezala haute txibezela. kanbiatzen ari dira onerat eskorari buruz? Hena uh, iduritzat, bai, uh, haizea ongi ufatzen ari da eskorararen alde. Uh, iduritzan zait, gerota gehiago. Baina eskorararen alde lan egiteko indaha galde egiten du. Eriko herri etxe, bate, etxe batean egia da... Uh, Uh, auzapez ez da bat eberdine, eta ene duritzat erri, erriko etxe guzietan behar liteike erreferante bat, eskuararen erreferante bat bederen uh, lan honen eramaiteko. Huri egiten bada erriko etxe guzietan, ene badira posibilitateak eta aukerak haitzinat eskuararen alde lan egiteko. Eta juxtistua ipatzen baitituzu autetxiak eh, azken egunean eh, laktsabalean eh, izanenda milzaldi ezta baida eh, tukiko autetxiak zuzendua eta deitzen ditut eh, denak eh, laktsabaleirat eh, uriaren emelizian hori izanen baita mahaien gurubat izinez interes gaxia. Justuki lahzabalen dela ipatzen duzu egun nagusi hori eta bazena Dona Paleo, Donibane Garazi eta Baigohi erri eh, haundietatik ateratzeko sedea behar bada? Ez ez ez etzen hori batean, lehen aldian Dona Paulen gertatu zelarik be asiginen itzuliaren egiten, eh? hirue erri elkuargen itzulia asida Dona Pauletik. Segituta gero garazitik, behaz uh, Itzulia beh, uh, untsa egiteko, behar ginoen uh, joldi oztibareko erri bat autatu. Lartza bale autatu izan, autatia izan da, uh, behar bat zentrala baita ere, bon, hala, autua hori uh, eta tokiko, uh, tokiko uh, autetxi eta elkartek ere, pixka bat uh, uh, motibatuak baitziren, hor egiteko, eta bon, hula uh, uh, gertatu da. Ez zenbate bate idia, e, idia hindi batetaik ateratzia. Ez ditugu itzordu guztiak emaiten alko irratian, loturak bai iztantian ala ere horien behatzeko. Uh -huh. Matin baso ala ere itzordu azpimara garrienak eman dituzue batzu lahzabalen, amare badira, bizpairu hor zinez uh, importantak? Hala, ba, Beti Alik eh? <laughs> eta Saila da, es doideia heriteko kontsilatzen dutana da bakutsak baitu bere zaletasunak eta hor badira, badira filmak antzerkia, uh, uh, dantza, zirkoa, beraz bakotsak ikusi behar du ze, ze nahi duen. Bon, bi biakoitzatxetan bi, uh, bi antzerki gau aldi, uh, eta gero bada berezitasunetan uh, bada ere diktaketa hor larun bat goiza ekin, buskat bai honan eta ekaek antolatzen du duten aritik, eta uh, ala, berdin ere aurrera begira uh, zirkoa uh, igandia ekin, uh, la Uh, gero beti, ala, zaila da, bada artea ere bisita komentatuak, baina nahi duenak, baditu hori setasun guziak, beraz, uh, Ioldi Oztibarre eta Grazi Bayoriko bi webgunetan, irualdiz ubebiko itza, grazibayorri.com edo ioldi maratxo oztibarre.com Eta berdin azken egunean ere bertso uh, bertso saioa, piskat berezia, da baxena farroako leengo bertsulariak umenduko ditugu. Aurrek kantatuko dute, uh, or, bertsularien lagunak elkarteak iten baitu uh, haintzinetik uh, lan bat, eta izanen da ere bertsu saio aguntago bat, eta erakusketa bat. Milesker makin esker maikin baso, eskuara teknikalaria zirela hori dugu, uh, baxen afarroan, baita ere, santalergi uh, ziritzeko hau zapesa. Mire esker. Mil esker.